Pan s vámi. svá svaté po té Matouše. Sláva tobě, pane. Když Ježíš přišel do krajů Cezary Filipovi, zeptal se svých učetníků, za koho lidé si syna člověka, odpověděli, jedný za jedná křtitele, duzi za Eliáše, jiný za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokladáte ví? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone, syn Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev a prtelné mocnosti nepřemohou. Tobě dám klíč od nebeského království, co zvážeš na zemi, bude zvázano na nebi. A co zvážeš na zemi, bude zváženo na nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Milování. dnes si připomínáme mimořádnou hodnost, kterou Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry a jednoty Božího lidu. Ježíš položil svým učedníkům zásadní otázku, která je základem všeho. Za koho mě pokladáte vy? Ptá se Ježíš. Na jejich odpovědi závislo vše, jak jsme slyšeli v dnešním evangeliu. Slova se uja Petr, Šimon, který vyznal, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. V té chvíli Ježíš věděl, že Petr neselhal. Avšak Petr stále nechápal, jaká byla Ježíšová skutečná úloha, proč vlastně přišel na zem. Měl stále svoji představu silného krále, je to pochopitelné, protože neexistuje důkaz, že by nějaký žid v předkřesťanské době měl představu trpícího Mesiáše. To nešlo do kopí Mesiáš a trpět. I když bylo tedy peto vyznání správné, bylo zároveň nedostatečné. Ježíš mu odpověděl, "Blahoslavený si Šimone, synu Jonášu Protože ti to nezivil tělo a krev, ale můj nebeský otec. Každý z nás je slavený, protože Bůh si nás vyvolil. To značí, že Bůh se oslavil i skrze Šimona. To potvrzují slova splněného listu svatého poštla Petra. Milovaní, vaše duchovní představené vybízím, Já sám duchovní představy jako oni svědek kristových utrpení a účastník sláví. Proto je svědkem Krista, který je Mesiáš, syn živého Boha. Proto nám připomíná, že Ježíš se stal cestou, ano, cestou náročnou, ale otevřenou všem, která vede k ponosti života. Ježíš svým učeníkom vysvětloval, že svým utrpením, smrtí a stáním plní Boží vůli a v tom spočívá vítězství i naše vítězství. Žijeme v době plné obav, pocitujeme nejistotu a vlastně křehkost. Proto je důležité, abychom říkali druhým slova, která pozbuzují, posilují, utěšují, dokonce podněcují. Jestliže to chceme konat, je nezbytné úsebrať se v modlitbě, a v skrytosti se setkat s láskavým otcem. U sebrání a v tiché modlitbě obdržíme naději, v podobě inspirace vnitřního světla, které nese jaz do úkolů a rozhodnutí našeho poslání. Petr Šimon to také tím prošel. Jak víme, on zavřel Ježíše. Ježíš ho povýšil a on zavřel. A přece Zůstal. Nechápal, ale důvěřoval. Odevzdal. Proto i dnes přijmeme tak naději od Krista, který je Mesiáš, syn živého Boha. Amen.